«Тепер я вже не довіряв йому власної шиї. Тримав лівою рукою під правою пахвою, і з усієї сили гріб навпроти течії, грібочайдушно. Де й бралися сили, які, здавалося, вже давно були витрачені. А все ж таки вигріб на милину І тільки тут відчув повну виснаженість. Ми з Костою попадали на пісок, і стільки лежали, не знаю, мабуть, довго. Бо я навіть задрімав, а коли розплющив очі, Кості не було й близько. Не з'явився він ні наступного дня, ні потім. Моби, цей справді нечиста сила підіслала свого агента, аби втопити мене в Дніпрі, а зазнавши невдачі, забрала його в інший світ. Лише за два місяці я почув голос Кості в телефонній трубці. «Ало, це говорить той, пригадуєте, той, якого ви врятували від смерті?» «Костя», радісно вигукнув я, «та їдь же сюди, до мене». «Ні, у мене квиток на літак, треба вже поспішати на аеродром». «Чого ж ти втік?» «А, Миколу Даниловичу, ви навіть не уявляєте, як мені було соромно перед вами, я ж вас ледве не втопив». Я побажав Кості щасливої дороги. Якби він не зателефонував мені, я й справді подумав би, що то був диявол в образі незвичайного юнака. Та незважаючи на реальність цієї події, для мене в ній і досі лишається чимало загадкового. Я вже, здається, згадував, що відгулював свою молодість із певним запізненням десь між 30- і 40-ми роками свого життя. Любив їздити до Москви, де в мене було чимало друзів, чия молодість, як і моя, припала на війну. Ми збиралися в ресторані, сиділи допізно, а потім веселою Ватагою йшли по Москві, якось посидівши в доброму гурті, Семен Гудзенко, Сергій Орлов, Марк Максимов, Григорій Поженян, Михайло Дудін, ми вийшли веселою Ватагою на дорогу і перепинили автомобільний рух. Верховодив, як звичайно, Семен Гудзенко Постовий міліціонер це помітив І доволі непривітно його зупинив На якій підставі ви порушуєте правила вуличного руху? видобуваючи зі свого голосу казенний метал Запитав міліціонер Семен, не задумуючись, відповів Я сюрреаліст Переляканий міліціонер кинув руку під дашок кашкета І витягнувся в струнку Будь ласка, будь ласка, проходьте Наша п'яна ватага рушила далі, займаючи весь обшир вулиці. Про Григорія Поженяна розповідали такий анекдотичний випадок. Федір Гладков, який очолював літературний інститут імені Горького, викликав його до себе в кабінет і почав шпетити за якесь дрібне порушення правил. Поженян був уже не хлопчик, він не вельми делікатно розмовляв із Гладковим, бо той виходить далеко поза межі етики. Гладков розлютився і гаркнув, геть звідси, щоб і ноги вашої тут більше не було. Квадратний поженян став на руки, закинув ноги до гори і таким робом вийшов із кабінету Гладкова, та ще й під регіт студентів пройшовся інститутським коридором. Мабуть, історія не знає випадку, щоб наказ начальства був виконаний із такою точністю. Пригадую купання в Сандунівській лазні, де ми втрьох, я, Марк Максимов і Сергій Орлов, на дві години найняли номер із басейном. Ми почувалися римськими філософами, і таки справді наші розмови підігріті пивом були чогось варті. Пригадую, як Орлов, стоячи в басейні, красномовно малював, що має статися на земній кулі за 100-150 років. «Люди так розплодяться, що весь суходіл дорівнюватиме площі їхніх підошов, а це означає, що вони стоятимуть у притул одне до одного, не маючи змоги ворухнутися». Намалювавши цю страхітливу картину, Сергій стверджував, «Кінець другого тисячоліття і початок третього пов'язані з катаклізмами. Земля не гумова, її не розтягнеш. Ми плодимося, мов жа в голові Титана». «Та коли надміру допечемо Титанові...» Він вихлюпне на сушу всі земні океани, адже ж треба інколи помити голову. Всі ми були добре помічені війною, і через те тягнулися одне до одного за законами фронтової дружби. Сергія Орлова обличчя було немилосердно обпечене, Він горів у танку. Аби приховати опіки, він завів доволі привабливу бороду. Тепер тільки очі справляли сумне враження, на них не лишилося повік. Але характер цієї людини був такий скрометний, що ти скоро забував про його каліцтво. Марк Максимов був політруком кінної розвідки у партизанському загоні полковника Гришина. Семен Гудзенко працював у фронтових газетах. На жаль, всі вони вже на тому світі, крім Григорія Поженяна. Коли я лишався,